Molto bene, molto bene, siamo tornati qui. Siamo tornati qui nella situazione di Ciclobar, non a Cameridario, se è chiaro, ma in un'altra situazione comunque ciclistica, ci hanno raggiunto alcuni amici, non so se ci hanno raggiunto fisicamente o forse semplicemente digitalmente. Siamo qua con alcuni amici appunto del Ciclobar che salutiamo. Ciao amici, ciao amico 1. Ciao. Ciao amico 2. Ciao, sono amico 2. Ah, ti un attimo, quindi direi, prima di partire con una puntata ricca perché sono successe tante cose, diciamo, da quando abbiamo smesso, lo smesso appunto perché ci fu quella sfortuna della chiusura di tutto tutto e io farei una una una bella sigla, la vogliamo fare un po' più unplug di amico 2 o la facciamo sempre plugged e più unplugged? Toni più un attimo più smorzato oggi. Quindi io direi Siglina Ampluget e iniziamo con la puntata di Ciclo barra. Ciclo base. Ciclo. Barra. Ciclo, barra. Ciclo barra. Veramente veramente suave, ricordava un po' il cambio in discesa della bicicletta. Allora, amico 2. Io per era eh, chi marzo io direi la la terza marzo la ridotta Nico 2 lei ricordava questo suono di di ferraglia e il suono di ferraglia non può che ricordare il grande amico di Camere d'aria che purtroppo ci ha lasciato e stiamo parlando di Vituzzo. Questa puntata la Gillo Officina la vuole interamente dedicare alla memoria di Vituzzo che come recita lo striscione che è appeso fuori a Camere d'aria chiusa per le repressioni, le leggi repressive attualmente vigore lo striscione fuori fuori <coughs> appeso fuori camere d'aria recita così non ripareremo mai la tua mancanza ciao vi tu quindi questo è il saluto e accorato un'anime che che vogliamo ri, rivolgergli e adesso nell'immenso archivio di Radio Spore andiamo a cercare il primo pezzo da dedicargli che lo rappresenta e si tratta di Sicilia Begga nella versione di Roy Paci e Aretusca. E, um, è il, il il primo dei di questi saluti che vogliamo fare a Vituzzo ehm perché um, ovviamente ha un pezzo che lo rappresenta moltissimo e ci tengo a precisare che questo pezzo è stato scelto dalla ciclofficina e in in maniera unanime assolutamente e mi sono permesso di scegliere la versione di Roy Paci e a Redusca per l'occasione e ce la andiamo ad ascoltare ciao vi tu. Sicilia-Bedda! Voglio jugare con una punta netta! Sicilia-Bedda! Sicilia-Bedda! Ma che sai correre dall'aneta! L'occhio di miri e c'hanno sempre a mangiare! Qual lato terra vola un sac sui cari! I all'isciaga la ragione. fanno ragioni! Caso prete, fanno casa e casone! Sicilia-Bedda! Sicilia-Bedda! Prenda de foco iete su so un paretta! Sicilia-Bedda! Sicilia-Bedda! Capiri, vocês busquivam sim desse viver, Cecília Bedda, Cecília Bedda. Fama da Estrela do Genebra Bedda, Cecília Bedda, Cecília Bedda. E pacal limião da menança Bedda, com soberana elevação tornati qua da ciclo barra in ciclo barra in senso ovviamente lato e metaforico e direi che dopo questo primo brano dedicato a Vito io comunque introdurrei un momento di sproloquio Amico 2 Eh buonasera amico 2, eh, come amico 2 posso dichiarare che c'ho ancora il bozz in testa, e sono caduto sulla ciclabile di Via Albertoni, che sarebbe una di quelle che eh, che sono tranquille perché non non ci sono macchine, però i pedoni se si attraversano Insomma, mi hanno fatto che un un pedone diciamo mi ha fatto cadere ecco ho battuto la testa noi manco lo sapevate mo ve lo sto raccontando addirittura attenzione perché è nuovo anche a noi questa questa news, news bad, direi bad news questi giorni tragici di lutto in più mi sono beccato era proprio il giorno dopo che è successo la storiaccia del povero di Duccio mi, mi sono beccato a una povera pedona che attraversava di spalle dal portico di via Albertoni attraversava inconsapevolmente la ciclabile e, complice, e, e, la pioggia e, sono... Sono caduto male, eh, ho battuto la testa, porca miseria. E devo dire che anche ho notato che comunque se non c'è il Covid, ero davanti all'ingresso preciso del pronto soccorso, non, non ti penso, non puoi anche battere la testa e morire. Cioè, ah, quindi c'è un prologo, no? non mi sento da di toni smorzati, mi sento di fare questo fiorettto senza parolarci, ma non lo so cioè vorrei voglio invitare tutti a riflettere sulla sulla pericolosità della mobilità insostenibile che si continua allora. Quindi da parte da parte dei pedoni questa volta, non soltanto autovetture. Io devo dire che il pedone medio bolognese, mi sa italiano in generale non ha consapevolezza della della pista ciclabile. Non ci guarda. Io io stesso quando sono in bici odio il pedone, quando sono a piedi odio il ciclista. Abbiamo un amico Tre che vuole dire qualcosa. Confermo, i pedoni sono mh, ciò che è più pericoloso in assoluto quando vai in giro in bici, ti si buttano in mezzo alla strada o ti tagliano la strada mentre tu vai in bici, perché della bici non hanno paura assolutamente le dice di farti fare gli incidenti più peggiori in assoluto. Ma ah, no, è vero, è vero, io ricordo in via San Felin via Saffi che c'è quella prevente amico 2, la la pista ciclabile di via Saffi che è un ri, è rischiosissimo quella pista perché è tra le macchine parcheggiate e i portici. Una volta ho rischiato di seccare un cinno, amica 4, un cinno che può essere peggio. Che può essere peggio, avrei potuto anche la testa dalla velocità Più cinni, più bici e meno macchine e meno pedoni distratti Anche per tutti quei pedoni li sicuramente guidano un SUV <ride> Insomma quelli di quattro anni no, però Lo guideranno sicuramente, lo guideranno però sì. Se hanno il pisellino piccolo guideranno un SUV da grandi Quindi Poi gli cresce questo pisellino piccolo Ma che si rimane? Ah, io intendo che se uno guida un SUV per me ce l'ha proprio piccolino, è eh, lì per per compensare guidel SUV. No, ma ci sono anche pensa degli studi antropologici su questa cosa qua. Adesso chiederemo agli amici antropologi se hanno fatto studi a riguardo. E chi, chi guida lo scooterone invece? C'ha il siderone, sicuramente ti viene sicuramente beh sicuramente anche lo scooterone è proprio essere sintomo almeno parlando con alcuni amici medici, medici antropologi di micropenia. Adesso direi che mandiamo un brano, lubrifichiamo ancora la situazione con un brano Se no aspetta amico 2 non vorrei. Beh, già siete eravate partiti già con la selezione. No, no, Io ci su... siamo ci la... siamo allo scalette, cioè non va. Un brano da dedicare direttamente alla memoria di Vituzzo. Che questo me lo e eh... questo l'ho scelto personalmente. The Broken Bicycle Souls di Tom Waits. Diventiamo un po' tristi, ma ci sta perché siamo tristi oggi. E Allora e recupero un po', ma speriamo che non ve lo faremo sentire. E vai. Stone weights. Ciao Vito. Davide oh. Questa cosa mia vita. Io posso controllare le emozioni. Broken bass goes. Oh basta and bars out in the rain somebody must have an orphan each for all these things that know nobody once anymore Siamo tornati, Ci chiediamo scusa a tutti e tutte per l'audio che sembra essere danneggiato. Ora stiamo cercando di risolvere il problema tecnico. Ci possiamo far sapere da fuori. Potreste farci sapere da fuori se sta andando male. Esatto, potete scrivere direttamente su Sterodon, su FB o mandare un messaggio in SMS al 1312. Ma ora siamo tornati qua al al si sente molto male Amico 1. Se è diverso, vabbè. Siamo qua comunque nel momento astrologico. Siamo con Mostro Ciliegio. Con Mostro Ciliegio. Amica 4. No, Amica 4. Oggi abbiamo una oggi abbiamo appunto l'astrologia, siamo tornati alla ribalta con l'astrologia ciclistica. Non è ciclistica, raga. È scoppiata. Ve la passo. Fantastica. È scoppiata super figa. Allora, iniziamo dal primo segno che è l'Ariete. Ariete, cornuto, cornetto e cappuccio. Toro di zeppole in birrette. Gemelli conta alle pause caffè. Cancro, cisco spetto, zampetto nel sugo. Leone, fermo o sparo cozzate. E ovviamente qua guardo Gege perché è il suo segno e ne spara tantissime. Vergine, scarpe calde e matte. Bilancia, ma quanto è bello andare in giro col cioccolato nel cuscino. Scorpione, semi di vino e mani pulite. Sagittario, fagottino, la tua freccia è di zucchero filato. Questa è dedicata a Dugo, che ci proverà sempre e comunque nella vita. Capricorno, pinne in faccia e carciofi in testa. Acquario, l'ombrello lo porto domani. Questa è betta ovviamente perché... Pesci, fulmini e polpette. Piovono bambini senza pannolini sul pianeta rosa. Gegé commenta qualsiasi cosa. Betta conosce la ricetta segreta dell'immortalità e tutto il resto. Fa il rutto alla storia. Così sboccato e così in faccia che questa si incazza e ci cazza con... Look down, bastard. Abbiamo capito che anche oggi è un'altra giornata pacca. Sì, quella che ti do io sulla spalla. Sì, quella che ti do io sulla spalla. Io te voi gli altri le altre tutto sulla stessa barca. Speriamo che non sia schettino a guidarla. Schettamente il vostro mastro ciliegia che sta una favola. Ciao mastro! Grazie oh! mastro ciliegia, il pubblico è invisibile. Oh! Allora Amico 2, Amico 2. Cicloroscopo con i fiocchi E comunque vorrei aggiungere una cosa Per tutti i segni zodiacali Di tutti gli oroscopi Venerdì è prevista Critical Mass a Bologna Cosa possiamo andare per scaldare Un po' gli animi di questi ascoltatori In visa della Critical Mass che sarà Venerdì, venerdì, venerdì, verdi, ultima verdi del mese e noi ci andiamo a sentire, noi siamo il traffico dei Tet de Bois, grandi sostenitori della Critical Mass, gruppo assolutamente prolifico in campo musicale riguardo la bici che ci siamo già andati a sentire in passato e in particolare siamo andati a sentirli niente che, meno che con gli assalti frontali con Alfonsina e la strada. Ma questa settimana è critica e quindi noi siamo il traffico Tet de Bois Noi siamo il traffico Noi siamo il traffico Noi siamo il traffico Noi siamo il traffico Noi siamo il traffico Caosse ci portiamo le macchine tutti in sulla tangenziale vogliamo aria senza catra Vecia molt la not de be una pitxi que dormrme al'ançaatge amo entrar di cor Noi siamo in trafico Per ogni mattina si incontra per caso e senza si nulla E ho fatto cenni e ha disceso il minuto che ho s'iscrià si l'alba che monte o che gira gira e vola che monte che gievola di vivere la corsia e deixo sulla iola Do siderta chatrafon, s'het passato sidia jorna si si don per sidar, tu diu che se stato siderta chatrafon, s'het passato sidia jorna Il vecchio si trasforma il traffico Si è spressato su un vero Cia il traffico Prendo la linea dalla motocicletta Abbiamo passato proprio in quest'istante Il cartello che segnala 8 km al traguardo I tre sono sempre insieme Ci avviciniamo ad un altro tornante, mancano a questo punto 27 tornanti, 27 tornanti alla cima dell'Ostelbio. Caldos bertoglia la sua ruota, Vernetto in leggera difficoltà. Staccato di Oh oh oh oh oh. Ottimo, ottimo questo brano dei De Bois. Noi siamo nel traffico, amico 2, ma Che ne so, vogliamo un po' rinfrescare la memoria dei nostri radioascoltatori sulla Critical Mass che è appuntamento fisso dei nostri puntati, un attimo, ribadire il concetto della Critical. Cambiele. Uno con una cosa sul concetto di Critical Mass, un attimo. È un concetto che bisogna ribadire. Vediamo. Vediamo rispetto per i attori della strada più indifesi, per cui i macchinoni devono smettere di farsi arroganti e di prendersi gli spazi sempre di più, sempre di più. E quindi lasciare lo spazio anche alle biciclette che è giusto che vadano per la strada. Poi ci stanno anche i quandore sulla ciclabile. Però eh, non è detto che debbano andarci solo le biciclette nella ciclabile per lasciare poi tutto lo spazio alle macchine che spandono, spendono, spandono. Anche per a volte come Pocanzi stavano dicendo, i suv e le macchine che le traevessero ciclabili pure. Il suv c'è bosca denare solo parolacce, questo possiamo dire del suv. C'è. La c'è c'è. Come scusi, come scusi. Specie quelli che hanno quattro marmitte, proprio a loro le peggio cose io insomma, non è che, però quattro insomma. Basta con ste marmitte, basta con sti sughi. Eh compratevi la bici, cioè eh, venite a costruirvi la bici a Cameredaria quando riapriremo. Ma sempre le stesse cose devo dire. Cioè la, ma respira te la sentite un po' la l'aria. La, non so. cioè... una bella marmitta, saccate una bella marmitta e ci montate le ruote alla marmitta. Il che o che non dovrei neanche nominare perché è un sito di merda. Ecco, bene, visto che alla fine si è riusciti a farla scampare pure stasera, dai. Dice che la la qualità dell'aria questa sera nella città di Bologna dà è scadente dalle 19 fino alle 3 no, qua che è scadente. Neanche mediocre, sì, scadente. Cioè, questo è, cioè, pur c'è sono cose che sono davanti agli occhi di tutti, sono evidenti, inutile. Purtroppo bisogna lottare contro i mulini a vento delle della gente che eh, non si accorge minimamente di de, dell'aria che respiriamo, sarebbe semplice, no? Ogni ogni momento respiriamo pochi secondi puoi stare a respirare, addirittura più importante dell'acqua molto meglio la bottiglia infilata, no? Se se vogliamo ricreare il il il rumore tipico del sufo della motocicletta, si infila la bottiglia nel tubo di scappamento. No, nelle del nel dietro della la ruota dietro della bici. Ah, Bello. capito. Invece di comprarvi il SUV, microfinisti che non siete altro, vi filate la bella tessera telefonica di quelli che c'erano una volta e ve la infilate dentro la forcella e andate così e fate i grossi così in mente alla strada. Cosa li dichiama questi? Che frustrati! A questi frustrati cosa dedichiamo? Eh, mi sa che dobbiamo continuare con il discorso critical mass, quindi massa critica dei Mirafiori Kids che vi abbiamo già proposto però questa settimana non ci possiamo esimer, esimerci, non ci possiamo esimere scusate dal riproporvi, eh, scusate questo linguaggio aulico forbido Perché non abbiamo gli esimerci? No. Anche questo questo pezzo, come tutti gli altri, è dedicato alla memoria di Vituzzo che anche lui partecipò a una massa critica, ci dicono gli amici. Che libertà Siamo la massa critica in giro per la città Sulle nostre biciclette il vento ci fa e libertà Per la città Tu sulle nostre biciclette Venti, traccia a libertà Abbiamo Betta. Betta. Allora, abbiamo letto Betta che ci voleva dire due cose. Volevo ricordare che ci sono tante cose da ricordare di Vito e passiamo il microfono a degli amici che vogliono ricordare, per esempio la prima volta che è venuto in Cicloffa. Allora, parliamo di Vito e eh, che Vito venne a um, insomma all'officina in che eh, aveva una bici da aggiustare, e la prima volta che venne, guarda eh, questa bici che però non, non pedalava in modo eh, come si dice eh, convenzionale, bensì era seduta sul seduto sul portapacchi, quindi pe pedalava dal dal dal dal portapacchi. E niente, quindi è entrato dentro ehm, con con la sua solita simpatia e ehm, ehm, preti abbiamo cominciato ad aggiustare un po' il, il cambio, un po' il eh, abbiamo regolato i coni. Di me non si fidava e eh, si fidava più di Gabriele, ma comunque eh, insomma. Oh, a pelle. Ah, <ride> a pelle si fidava più di Gabriele. Però insomma, poi uscì contento, pare si disse "Verrò spesso". Eh. Ma domanda volevo farti, tu ti ricordi se domanda volevo farti, tu ti ricordi se già quella sera stessa Luisa era andata intorno alle 1:00 e mezza, mezzanotte, l'una. Dopo aver detto una, due, tre volte: "Vabbè ragazzi, me ne vaglio a casa, me ne sta Juventus, buonanotte". E invece poi restava. Mi ricordo, mi ricordo che le prime volte non stava molto in circolo piscina. Allora, la, la, la viere confidenza. Sì e eh, invece poi poi si abituò sapendo che noi stavamo anche fino a tardi, si abituò a a venire anche ad orari un po', diciamo, notturni. E la cosa bella, c'è una cosa, un, un un episodio divertente, è stata una sera, e stavamo chiudendo la ciclofficina tipo verso le 11:30, e arriva Vito, stavamo già cioè il battente era già quasi chiuso, si è infilato proprio nella della della fessura della porta. Classica mossa da non so venditore portaporto. Trascinando trascinando dentro una una lavatrice. Ah, bravo. E e non gli abbiamo detto subito: "Guarda Vito, non puoi non puoi smontarla qui perché ormai stiamo chiudendo, non ce la puoi fare". Sì, sì. E no, infatti questi sono dei ricordi che Monica c'ha anche proprio bella presente perché è stata proprio lei anche a dirgli: "No, guarda, sì, stiamo chiudendo". Ma io no, che c'entra? Devo solo posare dell'e non fu così. Esatto, del tentativo di posare dentro alla la, la la lavatrice, però praticamente doveva solo dargli lasciarla e disse "Prendo questa cacciavite, un attimo gli do un'occhiata" e a e tempo uh, insomma insomma di rippa di rappa sì. per farle ora o mezza esatto praticamente aspettando viso che aggiustava che smontasse la lavatrice passarono almeno 2-3 ore noi eravamo qui che che attendevamo la lo smontaggio totale della de, della lavatrice però dobbiamo anche ricordare che con quella lavatrice non si è capito cosa si è fatto o oh, ma il e come si chiama qua il compressore mannaggia nemmeno il compressore è tutto merito suo perché fu lui che recuperò un motorino da un frigo e è riuscì a fare, non so, quantomeno l'inizio del progetto, cioè a tenerlo da parte e poi a realizzare questo compressore che è ancora fieramente è qui con noi. Anzi, svogliamo salutarlo, vediamo se ci risponde. Poi se non ci risponde perché non riusciamo a portare la il compressore. Sì, sta attaccando. Senti, senti, porta qua il microfono. Adesso sentiamo sentiamo la voce del del compressore. Compressore, ti ricordi di Vito? Come no? Mi ha aggiustato il timamente insieme all'amica numero 4. Dimmi, vuoi bene? Come no? no? Cifra. Ciao Vito. Ciao Vito. No? No. Che bacca! Ma... Ha vicino al compressore della camera da letto. L'amico l'amico numero 6. L'amico per numero... Slonian vuole raccontare? Quindi, io racconto una storia che è successa nel 2015, ero trasferito da Milano appena a Bologna e per primo conosco Francesco che poi mi presenta Vito un giorno di sui viali a Porta Massarenti di porta a San Vitale mi ferma un tizio e mi fa guarda ho litigato con la mia ragazza e le ho regalato una bici e poi la mia ragazza me l'ha dato ci siamo lasciati me l'ha dato indietro quindi te lo vendo a te una bici quasi nuova e le ha detto quanto a voi per questa bici lui mi fa voglio a 30 euro io contento lo prendo e vengo qua e gli dico Vito Vito guarda un tizio mi ha venduta una bici di buona per 30 euro e Vito dice "Scusa, ma una bici di 200 euro lui te lo vende per 30 euro?" Eh sì, le dico "Eh, benvenuto a Bologna, nella città dei ladri dei vizi, quindi che amico mio ti hanno incubato". E quella sera lì siamo stati convito fino alle 2:00 di sera. L'abbiamo girata la bici perché secondo Vito, quella bici se doveva usare dovevo cancellare un codice che il proprietario ce l'aveva e mi poteva denunciare. E quindi con Matteo, con tutto io e Vito che cancellavamo quel codice lì. Una storia grande Vito, questa è la storia la mia prima il mio primo impatto con Vito. Fantastico, perfetto. Abbiamo un pezzo sulla strada di Francesco Guccini. Sulla strada di Francesco Guccini. Fantastici ricordi. Betta vuol dire qualcosa? Grandi, ragazzi, siete grandi. Eh. A parte il fatto che poi viene sempre in qualcuno parlarci di lui che pedala in mezzo ai campi verso il sole che gli sta davanti sulla strada sulla strada sulla strada cade l'inverno del diciannove con bicicletta già sfida la neve e fende con una civiltà il ricordo breve della grande guerra e poi ritorna l'estate padana il girasole di casa in cascina con tele di cotone e juta sul portapacchi sopra la ruota sulla strada sulla strada, sulla strada e mentre Bindo vince il suo quinto giro lui sta pedalando lungo un sentiero, la polvere bianca la gola spezza, con il vino fresco bevuto in tazza, la sera moglie, figlioli attenti che seguono il filo dei suoi racconti per ogni e stradella che è quasi appennino chissà se il mare sarà più lontano sulla strada sulla strada sulla strada e quando la tecnica prende il decollo arrivi il moschito el motore a hullo. Ma lui avanza puntando i cieli al ritmo scandito dei suoi pedali. Poi cadono le bombe alla rinfusa e questa volta non cambia divisa alle le dei suoi freni e le mollette i pantaloni sulla strada sulla strada, sulla strada. E passa la storia e neanche lo sfiora, passa la vita e se ne innamora finché non porta l'ultimo assalto, finché si infrangia lungo l'asfalto. Là sulla strada è stato sorpreso dalla sua sella non è più sceso la gente dice che so un caso che è già arrivato su in paradiso si è traslata ma sulla strada si è traslata a parte il fatto che poi Viene sempre qui qualcuno a parlarci di lui che pedalava ancora in mezzo ai campi sempre verso il sole che gli sta davanti ciamo qua adesso con un altro amico, amico numero 7. Ciao amico numero 7, non in ordine di importanza, se è chiaro, eh. Ciao amico numero 0. Come stai? Ma bene, bene. Tu invece come ti senti in questo momento? E eh, devo dire un po' freddo, eh, quindi abbiamo già messo il doppio pantalone e dormiamo col capellino alla sera, però niente, questo si mantiene giovani con la pelle proprio così bella. Infatti devo dire che amico numero 7, almeno alla vista, provo anche al tatto, la pelle è molto molto molto molto molto come si dice soda. Eh per caso usi una crema a base di bava di lumaca o sperma di mucca, per favore? Bava di lumaca e avocado. E no, va a cercare anche lo sperma di lumaca, ma questa è un'altra puntata, ne parleremo poi nella prossima puntata. Con questo facciamo un bel risotto che volentieri un giorno Simanteca ci riuniamo, bene e... esatto. Simante che è vera antica tecnica bergamasca al posto del burro. Cioè sì, che era gorgonzola e radicchio e sperma di lumaca per mantecare. Ma siamo qua invece che parlare di culinaria per parlare di un'altra cosa o oh no amico numero 7? Infatti, siamo qui perché vogliamo comunicare un poco sia a titolo informativo e a a incitare a passare un po' la voce che il giorno 12 dicembre staremo facendo un live streaming qui a Camera d'aria in cui proveremo a scambiare la energia di tutti i residenti artistici che stiamo qui e amici e, fa, e famiglie della Camera d'aria che proporremo una specie di programma di TV online e eh, in cui si esporranno tutte le innumere de, dei dei questi artisti e eh, a modo de raccogliere i fondi per eh, uscire un po' de una crisi economica che sta passando un po' la camera se si sono sumati un po' un paio de de numeri che prima no, non non c'erano lì e eh, abbiamo avuto un, un po' la sfortuna di un, una multa anche grossa e è certamente in questi tempi autogestirsi sta un po' difficile in questi spazi artistici così. Quindi abbiamo bisogno i ragazzi del vostro aiuto e questo per questo e eh, siamo siamo in questa in questa proposta eh così di unire tutte le nostre forze e eh, per eh, per fare vedere un po' la alegria della famiglia de Camarada Aria in una puntata questo sabato 12 dicembre verso il mezzogiorno e eh? dove oltre le specialità culinarie di beta eh, ci approfiteremo quelli che quelli che siete dell'altra parte dello schermo di de spettacolo di clown, di concerti di cumbia, eh, saranno dei joke interattivi, eh, avremo un'intervista con tutti i laboratori che che vengono praticati qui a Camera d'aria e eh, quindi niente, faremo una bella riunione ognuno alla sua casa e con lo scopo di de prendre un poquillo de energia económica, eh, verso un conto PayPal che avremo un po' lì aperto, eh? per ricevere questi abrazzi, abrazzi la sopravvivenza di sì. camera d'aria. Proprio proprio niente, detto meno sudamericano. <ride> e, e niente, El Che Guevara fareste lo stesso, farebbe lo stesso. Eh. Io también. <ride> e, e beta anche e niente, quindi unirsi in questi momenti dove no, se si mettono difficile è bello perché la famiglia si mostra, si fa vedere tutta unita e sempre con con voglia di spingere questo posto che tu ti vogliamo tanto bene, no, che da Evituzzo ci aiuterà da dove sta. Esatto, e la Santa Cumbia anche. Ottimo, sì, sarà sicuramente una serata succulenta sia a livello artistico che a livello culinario per l'amica numero 5. Che ve che brano mandiamo ragazzi. Comunque seguiranno aggiornamenti sia su internet che su Stereo, che c'è i prossimi episodi radiofonici per poi vederceci tutti sui grandi schermi di Camere d'aria e che che musica abbiamo? Eh sì, amico numero 7, CD Un Pezzo. Invitiamo un pezzo della nostra composizione, una cumbia di super cumbia della Liga della Allegria. Si chiama La vida está hecha para otra cosa me lo inserisca lei nel terminale che io se no che questo è un pezzo che ho messo oggi pomeriggio per ricordarmi da sola che la vita è fatta per per qualcos'altro non, non per non per questi lockdown sì, insomma quindi cerchiamo la vita sempre e comunque E quindi super cumbia, il e allegria della no, e la liga dell'allegria. Ai ai ai ai ai. La vida está hecha pa otra cosa. La vida está hecha pa otra cosa. La vida está hecha pa otra cosa. La vida está hecha pa otra cosa. Ya fue lo de coqueta, de tanta careta, ya no vas a la pileta Marta querida, pásalo de tu tía Tú sabes cómo te quiere, te espera todo el día Carlos, amigo, usemos los domingos Vayamos al parque, dejemos los partidos Walter hermano, ¿quién pasa con el trabajo? Cambiamos la rutina, porque yo no pensaco Que la vida está hecha pa' otra cosa Ay, que la vida está hecha pa' otra cosa la vida está hecha pa' otra cosa. Aquí la vida está hecha pa' otra cosa. De noche cuando duermo me hago chiquito pa' entrar en cualquier sitio, pa' no hacer tanto ruido. Luego a la mañana vemos. Que de noche cuando duermo me hago chiquito pa' entrar en cualquier sitio, pa' no hacer tanto ruido. Luego a la mañana vemos. Y lo que vemos, Manuel, está cumbia. ¿Qué haces con el estrés? Baja de los patines, activa se par de pies Ay Nancy querida, siempre con las Que Ese polvo no existe, si usted se lo imagina Carmen Cristina, pare con la bocina Vida e la vida está hecha pa otra cosa. Hai che la vida está hecha pa otra cosa. Te dirà. Tenemo cumbia, señora. Dice. Cioè, amico tuo, scusa. Ormai oggi veramente mi ha smascherato Clark Kent e Superman. Io personalmente Mi sembra che siamo arrivati quasi alla conclusione. Se vogliamo fare ultime considerazioni, gira tutti qua in ciclo, in qua nel ciclo in senso lato, nella nel reale ciclo. Se vogliamo fare considerazioni, se no andiamo un ultimo brano. Attenzione. Qua chiedo un attimo all'amico 1 se c'è una cartina. Non c'è la cartina. Chiedo a qualche radioscoltatore se avete una cartina di venircela a portare in una stanza X che non è camera d'aria. Nel frattempo eh stiamo aspettando appunto il l'ultimo contributo della giornata. Amico 1 vuole dire qualcosa? Vuole dire qualcosa su tutto quello che abbiamo detto in questa giornata? Attenzione che c'è anche l'amico 3. Volevo dire un semplice aneddoto mh, ciclistico che stamani per fortuna ringrazio appunto questa zona arancione per far sì che tutti i bar del Pratello fossero chiusi quando questa mattina sono caduto. E così non ho fatto la figura di merda che avrei fatto se invece tutti i bar fossero stati aperti. Amico 3. <ride> mitico. Meno male che che finisce. Sì, cioè, meno male che finisce e che la prossima volta sai più attento, così non cadi e i bar saranno tutti aperti ancora. Quindi, Sarò ragazzi, sicuramente più attento. Ragazzi, noi ancora da qua salutiamo la mancanza di Vito che non ripareremo mai perché questa cosa qui non la sappiamo riparare. Poi eh, magari in futuro impareremo anche quello. L'elettricità diceva Ci piacerebbe, chiaramente, sarebbe sarebbe il massimo, ma per ora non possiamo ehm insomma e insomma, e quindi mandiamo un pezzo di nuovo, mandiamo di nuovo Sicilia bedda. Questa sempre dei Catavìtuzzo. Beda, Sicilia, bella, Sicilia, bella, Voglio jugare con la punta netta. Sicilia, bella, Sicilia, bella, Ma manca sai correre in la manetta. L'occhio di Miria c'hanno sempre a mangiare, Qual lato terra vola un sac a suoi cari, I all'isciac alla casa ragione. ragioni, Caso pretembre fanno casa e casone. Sicilia, bella, Sicilia, bella, Preta de foco io te so farenda. Sicilia, bella, Sicilia, bella,